Molt benvinguts senyores i senyors en una nova edició de l'informatiu local i comarcal de la sintonia de Ràdio Palafrugell avui per aquest divendres, dia 4 d'octubre un repàs a l'agenda d'aquest cap de setmana amb les activitats, alguna de les quals ja hem parlat amb algun dels informatius d'aquesta setmana i una connexió que ens arribarà des de Girona on s'està presentant l'edició d'enguany del Festival de Jazz de la Costa Brava ja hi tenim en Rubén Arranz que parlaran diversos dels protagonistes o algun dels protagonistes ens portarà amb el nostre informatiu. Això serà després, ara comencem amb una activitat que té lloc avui a les 7 de la tarda i és una presentació de novel·la juvenil que es fa a la Biblioteca de Palafrugell. L'escriptor i professor Palafrugellenc que, que ens aporta aquesta novel·la, en Jordi Serra Mayoral, que s'ha inspirat en la llegenda de la Cala del Crit de Calella de Palafrugell. La novel·la juvenil es presenta aquesta tarda a les 7 de la Biblioteca de Palafrugell, la de Cala del Crit de Montràs. Jordi Serra és professor i escriptor per la Frugillen, a les 7 de la tarda presenta a la biblioteca El darrer crit, una novel·la inspirada en la nostra zona, en concret a la Cala del Crit i al voltant de la llegenda que dos joves alumnes descobreixen fruit d'una investigació. La història gira al voltant de la figura de dos estudiants, en Joan i l'Amin. Així, arran d'un treball escolar de casualitat, descobriran la veritat sobre una vella llegenda local. En aquest sentit, Serra ha remarcat que aquesta és una història de ficció que tenim a dir d'aquesta obra que voldria remarcar, sobretot, que és una obra de ficció. Uh -huh. No és ni una obra històrica ni és la llegenda del crit reescrita tal com ens ha arribat a nosaltres. Eh? És justament eh, la versió que faig jo d'aquesta història perquè, tal com dic al començament del llibre, hi ha una petita cotació que vaig posar que deia més o menys, de memòria, com que el pitjor enèmic de la història no és l'oblit, sinó la llegenda, no? Una mica el que tinc a reflexionar amb aquest llibre és que moltes vegades generem discursos a partir d'una memòria mal entesa del passat que conduïm amb un determinat objectiu. No obstant això, el protagonista ha reconegut que la idea li va sorgir després de llegir la llegenda real als seus fills una història sobre la cala del crit que no li va acabar de fer el pes.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 i hem d'arribar al moment en què puguem compartir eh, allò que pensa l'altre, també, no? D'altra banda, malgrat que Jordi Serra no busca fer una reivindicació a través del llibre, sí que té la voluntat de fer reflexionar els lectors. En aquest sentit, el fet que l'amint sigui de creença musulmana no és casualitat. Però sí que quan va néixer aquesta història, que neix una mica de, de, del moment en què jo vaig haver d'explicar la llegenda del crit als meus fills,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 Seguint aquesta línia, Serra Mayoral ha explicat que la presentació està enfocada de cara a la comunitat educativa. A més, durant l'acte també hi haurà la presència d'un representant de la mesquita de Palafrugell, la directora de l'escola Torres i Junama de Montràs, la Maria Àngels Baquer i la Paquita Díaz, semestre també d'aquest centre. Així doncs, avui a les 7 de la tarda, a la Biblioteca de Palafrugell té lloc la presentació del darrer llibre de Jordi Serra Mayoral, al darrer crit, una novel·la inspirada entre Palafrugell i Montràs a la cala del crit. Aquest matí es porta a terme la presentació del Festival de Jessen de la Costa Brava que s'organitza a Palafrugell i té lloc aquesta presentació a Girona. Allà hi tenim el nostre company Rubén Errant, el director d'aquesta Casa i Cap d'Informatius, que ens en parlarà ara mateix i ens en dirà què està passant amb aquesta presentació i em penso que té un convidat. Benvingut, Rubén. Doncs s'ha fet la presentació, ara doncs, fa uns instants s'ha acabat aquesta presentació aquí a Girona, aquí el Cafè Saboi al carrer Nou d'aquest festival de jazz de Costa Brava de Palafrugell, 25a edició en parlem ara amb en Gerard Pruies, el cap de l'àrea de, de cultura bon dia Gerard bon dia Rubén gràcies per atendre'ns ara explicarem una miqueta, doncs, farem una petita pinzellada no?, per lo que era aquest festival de jazz abans però explicar que el jazz a Palafrugell ja fa més d'un mes que, que està pels carrers i això també és motiu de, de, per, per explicar-ho oi? Aviam, el Festival de Jazz, pròpiament, com a festival, comença el cap de setmana de la setmana que ve, però des del darrer cap de setmana del mes d'agost, coincidint amb la Fira del Vi de Vins i Caves de Catalunya, eh, nosaltres ja tenim actuacions al carrer. Podem dir que des, de, des, des del darrer cap de setmana d'agost que cada cap de setmana hi ha hagut alguna cosa per a la frugina. L'Estreit Jazz, més o menys fins a la diada a l'entorn de la Diada, i entre l'Estreit Jazz i el propi festival que comença el dia 10 d'octubre, tenim el festival en el, en el qual molts diversos locals de restauració de la, de la població tenen actuació de jazz. Mm -hmm. Aquesta doncs, han estat la prèvia d'aquest festival de jazz, 25a edició d'enguany, ara ens explicaves a la presentació que de fet, fa més anys no, que es fa, que va començar el 90, però va haver-hi un, un impàs, entre que va, va començar el festival Cap Roig i, i que doncs, el jazz va quedar com en stand-by. Després eh, va anar de Cap Roig cap al centre de Palafrugell i aquesta doncs, és una de les m, principals coses que voleu explotar, no, també des de l'àrea de cultura, intentar apropar doncs, el jazz eh, a, a la vila. Uh, sí, sí, això que ho explicàvem i que a més a més hem tingut el plaer de comptar amb en Ricard Gili, que va ser el director artístic del, del festival de l'any 90 al 2000, mentre es feia els Jardins de Cap Roig. L'Ajuntament La, de Palafrugell, des de l'àrea de cultura, ho recull a partir de 2006 i, i el cert és que sí, que cada, cada, cada, edició, cada edició hem anat fent més coses al carrer fins al punt que uh, en aquesta edició són 22 edicions, 22 activitats de les quals només dues són de pagament val? això és el, el nostre esforç per tal de portar el que és el jazz al carrer uh, no, no tot és al carrer però si et sembla repassem una mica les activitats nosaltres començarem el dia 10 el dia d'octubre i comencem al cinema. El Cine Club Garbí sempre ha estat un col·laborador nostre molt important, sempre programa alguna pel·lícula dedicada al jazz. En aquest cas eh, farà La trompeta silenciosa, que és una pel·lícula sobre l'Andrea Motis. L'Andrea eh, és una persona dintre el món del jazz coneguda, amb la Sant Andreu Jazz Band, primer i després com a solista, ara com a solista, i és una persona que ha vingut molt també a Palafrugell, ha vingut... Eh, com a estrella i ha vingut com a, com a participant en la Sant Andreu. Uh, passem a la biblioteca el dia 11, amb una activitat que fem sempre infantil, els jazz en kits, que la biblioteca també, com a part de l'àrea de cultura, mm -hmm. també programa, programa en un altre sentit, i programa més adreçat a lo que és, a lo que és els els, infant, els infants. A Plaça Nova comptarem amb en Fred, que és una formació... ...quartet també, i que a plaça nova al carrer... ...a les 7 de la tarda del propi dia 11... ...com a prèvia de lo que és el Cés en Rússia... ...el Cés en Rússia és una producció nostra... ...i és una de les estrelles del festival... ...és un esdeveniment, eh? no és una persona... Uh, ...que és un sopar... ...que avui hem tingut en Pere gelada ...i en bon fill Arxer, que és d'Arxer de, Pagès... ...del celler Arxer Pagès... ...i en Pere és el cuiner del restaurant canti ...de l'Hotel Alga de Calella... ...ho fem al Centre Fraternal i és un maridatge de jazz, música, eh, jazz, música, vins i art. En aquest cas tenim la participació de l'artista audiovisual en Pol Álvaro, un jove de, de 18 anys, amb certa trajectòria ja en el món de, dels audiovisuals. Es fa al centre fraternal, que passa que malauradament per qui no tingui entrades, les entrades ja s'han exhaurit. És complicat perquè és, és gastronomia, és difícil de, de portar-ho a terme en, en el sentit de la infraestructura i no podem anar més enllà de, cent, de les 160 persones. Val? Continuaríem el dissabte al de matí a Plaça Nova amb la Susan Sheiman i la Big Band de l'Escola de, de, de Música. Aquest és un projecte que fa dos anys que fem. L'any passat el van fer amb la Laura Simó i aquest any amb la Susan Sheiman, que és que a l'estiu pel que fa a l'estiu en el racó de festa major organitzat per l'associació Virres Braves sempre hi participa la Big Band i ja fem aquesta prèvia amb una cantant per tal de que puguin fer rodatge la cantant i la Big Band per tal de presentar-nos l'espectacle definitiu a Plaça Nova per dintre del Festival de Jazz Passem després a la tarda amb l'Anna Saez l'Anna Saez és una cantant de Palafrugell L'any passat va participar precisament va ser l'artista convidada del Ja Rush. Eh, el seu pare Antoni Saha de fer el cuiner, el qual l'any passat va ser pare i filla. Per tal d'arribar al gran esdeveniment central, que és en la locomotora negra, amb la, amb la música sacra d'And Duke Elton, que com ens explicava Buwin en Ricard, fa 50 anys. El mes de novembre de fa 50 anys es va poder fer, es va fer i ell va poder veure a Santa Maria del Mar de Barcelona. És una commemoració amb la coral Sant Jordi, que era la coral que va actuar amb l'orquestra d'Andy O'Kellington, i la locomotora negra dirigida pel l'amic Ricard. Uh, aquí sí que les entrades ja van a tota pastilla però encara encara en tenim aquest seria el gran espectacle uh -huh. que en Ricard avui ens ha explicat totes les tota circumstàncies que, que van tenir el dia 13 acabem amb la xaranga de, de l'escola de música que fa una prèvia a una cercavila i acabem amb, amb un espectacle també de molt de pes a plaça nova a les 12, el dia 13 que és en Clare Sbécquer en Clarence Becker ve la seva banda, en Clarence Becker és un cantant una mica escurat cap al sul, amb certs tocs de música electrònica, però molta, molta projecció de tot el que és el nord d'Europa, ell és holandès, mm. i, i bé, jo penso que pot ser un espectacle d'aquells que ens sorprendrà una miqueta a tots. I en definitiva aquest és el, el que trobem el cap de setmana que ve. Això com veieu, doncs... Eh com ens comentava en Gerard doncs hi ha aquests dos espectacles que sí que són de pagament la resta doncs, són tots gratuïts explicar doncs, que com ha dit en Gerard per al jazz en ruix doncs, ja està tot exhaurit no així per la locomotora negra però afanyeu-vos perquè si no us podeu quedar sense entrada, no espereu fins a últim moment i una cosa doncs, que també voleia, volia destacar Gerard és el fet doncs, de, de la participació de, de, de persones o de, de cantants artistes de Palafrugell i també d'entitats no? de Palafrugell, això també és una de les coses que, que voleu destacar. Nosaltres des de que des des que el 2006 vam recuperar el festival vam veure que era un esforç important i que part del nostre èxit hagués estat inclour-hi inclour entitats de Palafrogell. En aquest sentit... Uh, penso que ho hem assolit, tenim l'escola de, de música, tenim la col·laboració del centre fraternal que ens deixa fer el jazz en Rosallà, uh, gràcies als socis i, i a la Junta, tenim el Cine Club Garbí, tenim també la col·laboració de l'Hotel Sant Roc, a més de l'Hotel Alga, en fi, són diverses les entitats que, que, que participen i a les quals des d'aquí vull agrair l'esforç que posen. Doncs, com ens ha comentat en Gerard doncs, en aquesta presentació també he pogut escoltar en Ricard Gili eh, de la Locamentora Negra, doncs, que ens explicarà també una mica més de detall i podrà escoltar eh, doncs, eh, al voltant d'aquest concert, que ara farà 50 anys dos, que es va fer, en aquest cas l'any 1969, a, a, la Sant, a Santa Maria del Mar, doncs un concert que també va tenir molta de ressò. Amb en Gerard doncs, hem comentat una miqueta també aquesta programació d'aquest festival, també hem fet un breu repàs de doncs, l'Ost Festival i de l'Strip Festival que durant el mes de setembre doncs, han els carrers de Palafugell. Gerard, moltes gràcies i bé, ja no et diré que sigui un èxit perquè ja veiem que les entrades, per almenys els concerts que són de pagament, ja estan anant molt bé i segur que els al carrer, doncs, si el temps acompanya, segur que aniran molt bé. És el que, el que pensem. Si el temps acompanya, l'èxit està assegurat. Moltes gràcies a vosaltres per sempre atendre'ns també. Doncs aquesta ha estat la presentació de Gràcia Rubén del Festival de Jazz de la Costa Brava que ha tingut lloc a Girona. Precisament aquest cap de setmana tenim dues de les activitats de l'Off Festival Jazz Costa Brava eh, avui divendres a dos quarts d'edat al vespre al Frankfurter Gretel tenim l'actuació de Joko Jazz Soft Swing, concert amb sopar i o copes dins aquest 25è Festival de Jazz Costa Brava i per dissabte tenim una altra d'actuació en aquest cas a l'Hotel Sant Roc amb l'actuació de Joan Rubau Trio, concert i vermut, a les 12 del migdia les actuacions a l'Off Festival Jazz Costa Brava Seguim amb el nostre informatiu amb aquest eh, divendres, dia 4 eh, aquest cap de setmana també tenim projeccions de cinema al Teatre Municipal, concretament de la pel·lícula Downtown Abbey, una pel·lícula que podem veure avui divendres a les 10 de la nit el podem veure dissabte en tres sessions a les 5 de la tarda, a dos quarts de vuit del vespre i a les 10 de la nit la de dos quarts de vuit del vespre és en versió original subtitulada i també diumenge amb dues sessions més a les 5 de la tarda i a dos quarts de d'avui del vespre. que és Downtown Abbey? Doncs ens ho explica l'Àlex Cebollera. Doncs sí, aquesta setmana, aquest cap de setmana, tenim a Palafosell, el cinema Garbí, teatre municipal, la pel·lícula d'Alton Abbey, la pel·lícula de molt recent estrena, a va fa poc o més d'unes tres setmanes, aproximadament, i que arriba aquí a Palafosell, la pel·lícula Dalton Abbey és una continuació, podríem dir, de la famosa sèrie de televisió britànica que durant sis temporades, entre 2010 i 2015, es va oferir primerament amb una cadena britànica i després va assolir un èxit molt considerable arreu on es va passar, sempre amb televisió. Es van fer en aquell moment 52 episodis, és una creació de Julian Feluves, que també ha estat a l'impulsor i el que ha escrit la pel·lícula que ara s'estrena, que està dirigida per Michael Engler. Dalton Abbey ens presenta una història inventada a finals de la dècada dels anys 20, justament quan va acabar la sèrie, la sèrie de televisió i en les primeres dècades del segle XX, doncs ara es recuperen en el, podríem dir, una mica més enllà d'on va acabar la sèrie de televisió. Dalton Abbey és on viu la família Crowley, la família Crowley, una família aristocràtica britànica. I la pel·lícula, que en certa manera també en recorda aquella altra serietat de televisió que es deia Amunt y Aball, Arriba i Abajo, doncs que confronta també la seva història, a part de la història principal i diverses històries paral·leles que passen, una mica la relació també entre la família aristocràtica, que són els propietaris els que viuen en aquesta propietat, i el seu personal de servei, el majordom, el que se'n diu l'ama de llaves, les minyones, personal de cuina, els cambrers, el xofer, totes aquelles persones que presten servei en aquesta casa, seguint també les estrictes, a vegades, mesures de protocol que imparaven en aquella època. Aquesta història, que té, com dèiem, moltes històries paral·leles, són moltes subtrames a la pel·lícula, tant perquè fa els personatges de l'aristocràcia com els personatges que estan al seu servei i les seves relacions, té en aquesta pel·lícula un punt d'inflexió, que és una mica la base de l'argument, que és l'anunci de l'arribada d'una visita, una visita important que trasbalsa la vida de Dalton Abic és la visita anunciada del rei de la terra, V i de la seva dona, la Maria de Tec, que més tard seria també reina consorti i després va ser reina mare. Era la mare del rei Eduard VIII. Per tant, té una base històrica, la història normalment no va passar, Evidentment, però sí, els personatges eh, aquests de la família en real sí L'arribada de la família en real, que comportarà doncs, una estança curta, per la qual hi ha d'haver, evidentment, un, un sopar de gala, una petita desfilada i altres aconteixements que trasbalsaran aquesta vida, diríem, de la, del castell, també provoca el malestar entre el personal, ja que el rei es porta el seu propi personal, tant de cuina com de servei, i per tant això és una petita afrenta contra el personal personal que hi ha el castell que està al servei de la família Crowley, un personal que se sent ofès per, aquesta, per aquest canvi en el seu, en el seu treball, doncs se'ls impedeix treballar directament en aquesta, aquests dies en la família real perquè el seu lloc l'ocupin els que vénen de fora, que són el servei que està normalment pel rei, pel rei i per la reina en aquest cas dades hi històries d'amor, ja hi històries de relacions entre els personatges, tant els de dalt com els de baix, tant els històcrates com el seu servei i la pel·lícula s'emmarca en aquest tipus de, de cinema que fa reconstruccions ambientals magnífiques. Ja sabem que el cinema britànic doncs una de les seves característiques són les recreacions d'èpoques anteriors. Aquí la pel·lícula passa sobre el 1927 aproximadament. No? La recreació és magnífica, el rodatge evidentment s'ha fet tot amb escenaris naturals, amb el mateix castell, interiors i exteriors, la majoria, i un dels al·licients, per a aquelles persones que van seguir la sèrie en el seu moment, és que recuperen tots els personatges i la majoria d'ells estan interpretats pels mateixos actors i atributs que els van fer a la sèrie de televisió. Amb algunes incorporacions, com seria el cas, per exemple, de la de Stalton, que actua juntament amb la Hakan Bonneville, la Madge Smith, una de les grans pateranes, del cinema britànic, a Michel Dokey, un ampli repartiment, perquè hi ha més de 20 personatges, diríem que són els que aguanten la trama de la pel·lícula, l'ambientació, els decorats, el vestuari, tot és magnífic, no pots esperar res més d'una pel·lícula de, de cinema britànic, ambientat, com dèiem, en aquella època. Dautorabin pot ser una pel·lícula que, evidentment, agradarà moltíssim a les persones que van seguir la sèrie, que coneixen els personatges i les trames, i és una pel·lícula que també, doncs, els que no l'havien vista, igual els hi costa una mica d'entendre algunes de les relacions entre els personatges i una mica d'on prové la història original. El resum, Dautorabin és una d'aquelles pel·lícules que agraden a un ampli sector del públic, i que sovint agraden més pel seu embolcall que pel seu contingut. Així, ens ha parlat l'Àlex Ceballero del cinema i anem a fer un repàs a l'agenda amb diverses de les activitats. Ja hem parlat bastament amb algunes d'elles. Avui divendres, dos quarts de deu vespre, Fan Forte Gretel, en Joco Jazz Soft Swing a partir d'aquesta hora, dos quarts de deu vespre, dins l'Off Festival. La pel·lícula d'Onta Navi a les 10 de la nit al Teatre Municipal. Ja passem a demà de dissabte perquè tenim a les nou del matí a la plaça de Can Mario, la sortida de la setena cursa solidària per equips de 100 quilòmetres la Oncotrail a benefici de la Fundació Oncolliga Girona Lliga Catalana d'Ajuda al Malalt de Càncer. Recordem que ens va visitar la nostra sintonia el seu organitzador Lluís Comet que ens comentava això de l'Oncotrail Ens ha de ser solidari Nosaltres diuen que qui doneu de premis? No donem res de premis és dir, el Té el premis, el primer té el mateix que l'últim perquè considerem que aquí no anem a competir sinó que tots competim per lo mateix, és a dir, competim per ajudar al malalt de càncer aleshores tant això del que arriba primer com, com el que arriba últim. com que la finalitat és recollir diners com a mínim cada, cada equip té que fer una aportació d'un import mínim de 1.000 euros aquests 1.000 euros van íntegrament destinats cap al malalt eh, aleshores això em sembla que és la part més important llegim aquesta setmana que ja ens aproximem els 300.000 euros recaptats no? més o menys Sí, no sé quan estem ara perquè no, no, no sé. Ahir, ahir la nit sí que ho vaig mirar i devíem estar sobre 280.000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 I quan van començar a fer, bueno, el primer van ser 45 equips i no ens haguéssim pensat mai en aquell moment que arribaríem els embursos que, que estem ara. Si ara pensa que som 275 equips, prendran la sortida 273, perquè n'hi han hagut dos que al final eh, no han fet equip, han tingut problemes de lesions i no poden participar.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 L'Encotrail, doncs, tindrà lloc al llarg de tot aquest dissabte aquí a casa nostra. Esperem, doncs, que sigui tot un èxit i que el temps acompanya. A les 12 del migdia del dissabte, l'Hotel Sant Roc, ho hem comentat abans, actuació de Joan Robau Trió, amb concert i vermut dins l'Off Festival. Innaburació d'exposició de... a les 12 del migdia a la Biblioteca de l'Ataca, la forma, dibuixos i aquarel·les amb Lluís Bruguera. A les dues de la tarda del dissabte, el Centre Faternal, Dia Internacional de la Gent Gran, amb dinar popular i vell de tarda amb Beloi, organitzat per per el Consell de la Gent Gran de Palà A les 6 de la tarda, al Museu del Sur, d'aquest dissabte, concerts de tardor 2019, música postromàntica per violí i piano, en Jordan Ofiege el violí i Alex Ramírez al piano organitzat per a joventuts musicals de Palà que precisament ens van visitar fa uns dies, en Daniel Regincós, i ens en parlava així.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 per la ciutat de París. Mm -hmm. Doncs, efectivament, aquesta és l'actuació d'aquest dissabte a la tarda al Museu dels Úrdins, les concerts de tarda dels joventuts musicals. Dissabte a les 6 de la tarda, a la Fundació Josep en la visita guiada de l'exposició temporal, el primer artista que vaig conèixer, Joan B. Coromina i Josep Plà, en Jordi Falgàs, comissari de l'exposició i director de la Fundació, Rafael Masó. Per diumenge, a partir del quarts de deu del matí a la plaça d'Europa i ha el 19, cap de setmana ibèric, ruta dels Ibers. Una sortida, visita teatralitzada, al de Sant la Guarda de Llefranc i el Poblat de Castell de Palamós, amb bus gratuït. Aquesta setmana en parlava la Laura Requena, als micròfons de Ràdio Palafugiu. Sí, eh, el museu forma part de la Ruta dels Ibers i doncs, eh, el que fem és intentar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 Doncs és una de les activitats també d'aquest cap de setmana que es claurà amb la sortida que a Sant Sebastià de la Guarda fan a les 10 del matí la gent dels uh, grup Urban Sketches, una sortida per dibuixar Lluís Bruguera i Mercè Coll, i després amb el ball a les 6 de la tarda al set de fraternal amb uh, Franqui. És el resum de l'activitat uh, que tenim uh, cultural a Palafrigill durant aquest cap de setmana. No fem ara mateix uh, el que se'n diu la informació esportiva perquè la tenim ara justa. Ara mateix després d's doncs, missatges en quan finalitzi aquest informatiu comença el programa Esports al punt de la sintonia, com de, de, de Ràdio Palafrugell i que us portaré jo mateix en bons instants. Res més, doncs, salutacions ben cordials de Rafael Corbí. Ha estat tot el que us hem portat en el terme en el dia d'avui per al nostre servei de notícies a Ràdio Palafrugell. Servei de notícies a la una del migdia i a les 7 de la tarda en repetició i a tota hora a radiopalafrugell.cat. Fins la propera, doncs. Bon cap de setmana i a reveure. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.